Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an. Hari ini kita akan belajar quran Kita juga belajar membaca Al-Qur'an ya. Baru lembat. Ada juga panggil bagus sekali belajar membaca, belajar juga tajwidnya. Am, hukum yang mati itu ya Idhar Am, tas'aluhum Yang mati juga ketemu khu Am, tas'aluhum khorejain Khorejain Kalau dihentikan dihentikan dihentikan iwan Karena disambung jadi ifa Karena setelah tangannya ketemu fa Khorejain fa khorejain Fa khorejain Rabbi fa nah, khayyir Lahu wa khayyir Raziqin apa katanya Ataukah kamu meminta upah kepada mereka Maka upah dari Tuhanmu Adalah lebih baik Dan dia adalah Omri rezeki yang paling baik Ini apa katanya Dalam nah, kakinya ada pot-potnya 1925 Upah dari Tuhan ialah dan surat permohonan ini sudah <San> diterima pada 25 Februari 2022 23 24 25 dari ya ada there, yeah? Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan fikrah itu, melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada tuhan dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau yang kekal dan yang tidak mati dan bertasbihlah dengan memujinya, memuji Allah dan cukuplah Dia Allah yang mau mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Oh hmm, ya, jelas. Tentang ini ada juga di surah Saba, ya, surah ke-34. Coba baca lagi. Menarik sekali kan? Kalau nggak begini mah. Ya, kita bukunya ada, indeksnya Quran ada, tapi nggak pernah dibaca. Sekalian sambil belajar membaca. Surah Saba, surah ke-34, ayat ke-47. Sudah ketemu? Surah Saba, surah ke-34. Ayatnya Ayat yang ke 47 hmm. Hmm. Ya Pak Ustaz hari ini tidak ada morotan Ya hmm. cara tadi listriknya mati sebelah Itu Saya pikir pemancarnya yang rusak Tapi ternyata listriknya tidak masuk Mohon maaf ya InsyaAllah bisa berteruskan Sudah ketemu sudah sahabatnya Surah ke-34, ayat 47. Ada ya. A'udhuillahi minasyuutani rajim. Kul maa sa'altukum. Kul maa sa'altukum. Ini berarti ketemu min. Ibu min itu. Kul izharakum lam nanti. Kul maa sa'altukum min ajayafahualakum. Inna illaiha 'ala Allah wa huwa 'ala kulli shay'in shahid. Apa katanya? Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Ini apakah itu? 1258. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka. Tetapi yang diminta Rasulullah Sebagai upah yang agar mereka beriman kepada Allah Dan iman itu adalah Buat kebaikan mereka sendiri hmm. Itu ya Sangat jelas Katakanlah upah apapun Yang aku minta kepadamu Maka itu untuk kamu Upahku hanyalah dari Allah Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Jadi banyak sekali ya Nanti Ibn Sariah juga di surah Sud, ya, Surah ke-38 Ayat 8-6 Kemudian di surah keempat dua Surah Asyuro Ayat dua tiga Dilihat juga surah Atur Surah kelima dua Ayat empat ya, puluh Yang belum memiliki indeks Quran Sebelum Surah Sod Surah ketiga lapan Ayat delapan enam Kemudian surah Asyuro Ayat empat dua Ayat empat dua mat Surah As-surah, surah keempat dua, ayat dua tiga. Ada juga surah At-tur, ayat lima dua. Surah At-tur, surah kelima dua, ayat-ayat keempat dua. Kemudian kita teruskan topik berikutnya. Ini indeks kurangnya bagus, ada topik-topiknya. Yang lain juga sangat bagus, tapi kadang-kadang isinya padat. Tapi susah mencari ini ya. Susah dalam artian tidak ada topik-topik seperti ini. ini. Ini bagus sekali. Walaupun... Harganya relatif jauh lebih murah daripada yang lain ini Kertasnya murah ini karena kertasnya Ini kertas korang Yang lepas-lepas Tapi bagus ni disini Mudah mencari Untuk kita kalangan awam mudah Yang biru juga bagus ya. Tapi kadang-kadang kalau yang pemula bingung Karena di situ nomor semua Padahal itu lebih mudah Lebih mudah ya nanti nantilah kesana Ini dulu Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib Nah, lihat surah al Al-Anam ya Jadi jangan sombong manusia tuh ya mau Melaku tahu ini tahu itu Nabi aja tidak tahu Tentang apa yang akan terjadi hari esok Atau tentang hal-hal yang tidak itu Kalau pun Nabi tahu Itu ada wahyu dari Allah Sudah al surah ke-6 sudah ya al Al-Anam Ayat yang ke-50 Surah ke-6 hmm. ya. Belajar mencari al -Quran. Alhamdulillah bersih, pagi nggak pernah dibuka. <ganti> alhamdulillah, tu meitumai ya. Kita takut Quran melaknat pada dibeli, nggak pernah dibuka. Ada ayat 50, ada nah, ya. Nabi Muhammad tidak mengetahui yang tidak itu. Nanti setelah saya sudah pesan ini, buku ini di pekalongan yang kecil susah, pekalongan eh Jawa Timur ya. Ini artholoka, ini apapun sekolahnya bukunya Surabaya. Itu, itu belum ada Jadi kalau yang belum ada dicatat saja Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib Surah ke-6, surah Al-An'am ayat 50 Kita baca ya Sekalian uh, nyari indeks Quran kalian belajar baca Di sisi di tajwid Itu ya A'udhu billahi minash syaitanirrojim kul itu lamati ketemu lam, itu ya yang saya katakan idgom. Idgom hukum lamati. Itu, ini lamati ini biasanya dikatapi'il, dilam pi'il. Itu, dia ya, dilam pi'il. Nah, kalau lamati ketemu selain lam, dan antara jadi idhar. Ini idgom. Kulakun, lamati la, ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Jadi majaisbun pasir. Kul kullaa aqulu lakum indi khaza khaza bi khana khaza, khaza madu wajib tasfir kada itu ketemu hamzah khaza inum wa huwa a'lamu bayib <coughs> wala a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum innii malak men attabi'u illa ma yuhaala ilai kun hal yastawil 'am wa al-basir afana tatfakkaru kita lihat ya. tuntunan, tuntunan dalam menghadapi masyarakat Katakanlah aku tidak uh, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku tu. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi tentang hari esok yang gaib, kecuali dengan diberitahu oleh Allah. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Bukan, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Walaupun beliau diberi kelebihan Maksum terjaga dari kesalahan. Kalau ada setiap kekeliruan, Kesalahan langsung ditegur oleh Allah Aku tidak mengikuti Kecuali apa yang diwahyukan kepada aku <tuh> Katakanlah Apakah sama orang yang buta Dengan orang yang melihat Maka apakah kamu Tidak memikirkannya? Gitu. Ya Tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini umumnya dikumpul bohong. Kalaupun dia benar, itu seribu satu. Bapak-baledogan kalau tahu orang Sunda. Ngelempar seribu batu yang kena satu. Kok oh, dia tahu sih? Saya lagi datang ke mbah itu. Tiba-tiba kata mbah itu. Tadi, mana, tadi kami di jalan ke Sandung ya? Terus kamu ditolong ya oleh si bapak-bapak? terus kami kami masih uang ya setian kok dia tahu Ya iyalah itu kan hal-hal yang jelas yaitu setan cintanya dia bisa ngelaku tapi di di luar itu tidak tidak tahu tentang nasib seseorang kapan dia hidup sampai kapan dia meninggal sampai kapan rezekinya seperti apa hanya allah lah yang tahu gitu ya kalaupun ada orang yang dikasih tahu itu karena allah juga nah, pas saya menyampaikan ini ada beberapa ibu dan bapa yang telpon saya. Itu ya. Pagi-pagi betul saya mengalami sendiri, Pak Marsidi. <laughs> saya mengalami sendiri kata seorang ibu. Saya diberi kelebihan oleh Allah. Kok bisa tahu? Itu. Tiba-tiba ada orang. Saya bilang, ibu, ibu jangan jangan jalan ke tempat sebelah sana ya, bu ya. Kenapa? Ya, nggak apa-apa, jangan aja dia gak nurut gak lama kemudian dia ketabrak, dia jadi ngeri kata. tapi saya kalau mau ngomong juga gimana tapi dia uh, dia minta nasihat gimana ya. Pak Ari kalau seperti itu ya, itu kan kelebihan dari Allah ya. kalau memang itu kadang-kadang tapi itu bisikan itu kadang-kadang juga dari setan hati-hati ini diam-diam aja kembalikan kepada Allah ya Allah kalau memang ini ilmu dari engkau ya Allah hmm, ya terima kasih ya tapi kadang-kadang dia tidak tenang. Gitu. Jadi tahu apa ini. Itulah. Ya, ada beberapa memang diberi kelebihan seperti itu. Kalau saya memang tidak tahu. apa. Ada ya. Tetangga saya juga sadana seperti itu. Itu. Hari ini kayaknya begini-begini. Iya. Gitu. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja. Karena itu khawatirnya dari setan. Ya ini Nabi Muhammad aja tidak tahu. Ya kalaupun Nabi Muhammad tahu. Memang diberitahu ada, ada wahyu. Kalaupun ada orang yang tahu, kan ada dulu anak-anak, anak kecil, bisa mengobati, bisa itu. Karena memang dari Allah, ya. tapi itu ujian buat dia dan buat sekitarnya. Kadang-kadang, oh iya saya sembuh, sembuhkan anak kecil itu, nah ini jadi musrik kita kan. Semuanya karena Allah, dia hanya wasilah aja. Baik, surah ke-7, <tuh> surah ke-7, ayat ke-188, Al-A'raf ya. 188 ada nah ini ya ini ingin membuktikan bahawa nabi saja tidak tahu apa yang akan terjadi tidak tahu tentang hal-hal yang gaib kalaupun beliau mengetahui itu ada ilmu ada wahyu dari Allah. Alhamdulillahihiminas syaum taunirajim kuloh tu jumlah mati ya banyak nih ...kula... ...la... Nah, ...mantubi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat... ...jadi madcaizm pasir. Lihat ya buku wajibnya halaman 38 nomor 2. Mantubi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau cetakan dengan Nisa, kan itu cetakan dengan Nisa ini. Yang saya pegang juga. Mudah. Mantubi'i ketemu alif, madcaizm pasir. Mudah kan memang fisiknya alif. Walaupun itu bukan alif, itu hamzah. Makanya dikatakan... Matobi ikutemu Hamzah di lain kalimat. Karena di alipi itu ada Hamzahnya. Tak percaya. Coba lihat Quran ceritakan Timur Tengah. Di sana ada Hamzahnya. <coughs> ya. Kul la amliku linapsi. Linapsi. Ya, linapsi. Jadi Matobi itu. Kul la amliku linapsi. Naf'awwa laubawwa. Walau beran ilah masya Allah. Shah Ahmad wajib mutasil, ya. Karena matodi ketemu Hamzah. Satu kalimat, satu rangkaian. Walauku, walauku, ikhfa' nurmati nah, ketemu ta. Walauku tu agamu ghiba la, <coughs> la matodi. Ya, tapi ketemu huruf hati jadi laste, ya. Walaukutu a'alamul ghaiba lastagsaratu minal khair Itu lho Pak Ali ada titik tiga Apa sih maksudnya? Titik tiga ini boleh berhenti di salah satunya Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya Saya kan sudah berhenti di, di satu min khair Berarti tidak boleh berhenti di keduanya Jadi di keduanya harus sambung Kita hanya boleh berhenti di salah satunya Wa ma ma san yasu in ana illan nadzir. Ana ni kau dibaca pendek itu. Yang kemarin bertanya juga ya. Ana mutakallim wahda menunjukkan arti saya sendiri itu dibaca pendek. In ana in ana illan nadzir wa basyirun liqaumin yu'minun. 188 Apakah tanya 188 Katakanlah Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku Dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah Jadi, Apapun yang terjadi pada diri kita Pada diri Rasulullah Rasulullah tidak bisa menolaknya Kecuali saya izin Allah Jadi, Kemarin kan digambarkan Nabi dilempari batu sampai berdarah darah. Nabi bukannya marah malah Nabi berdoa. Semoga Nabi tahu bahwa kaum ini tidak belum mengerti, belum paham. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib itu, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak banyaknya tu. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya sekarang kan ada TV-TV. Kalau kamu itu tahu ingin tahu keberuntungannya, gini-gini silakan SM, hati, hati. SMS hati-hati. SMSnya sendiri sudah judi, sudah tidak boleh. Apalagi <tuh> minta keberuntungannya, nai nengawur. Nabi aja tidak tahu. Itu, apalagi kita. Jadi, kalaupun ada orang yang tahu, itu memang dari Allah. Tetapi ada juga yang dari setan. Nah ini khawatirian dari setan. Itu, ya. Dan kalau percaya hal-hal seperti itu, kan kita jadi sirik. Mau sedarannya. Kemudian Nabi Muhammad tidak mungkin lupa terhadap ayat-ayat yang diterima, diterimanya. Itu bisa dilihat di surah al ala ya, sudah ke 87 ayat 6 dan 7. Coba kita lihat, ya. Ini hmm, baru sampai sini, tuh, ya. Hmm, waktunya dipanjangin. Iya, nanti ibu, panjang, ibu dan bapak panjangin waktunya. Setelah ini terusin, kan, itu banyak, itu, ya. tuh banyak tuh, ya. Sekali lagi kita hanya kami dari kata-kata manis Hanya sebagai perangsang saja Nanti ibu dan bapak cari sendiri Kadang-kadang seperti ini menarik tidak menarik Tapi nanti kita banyak tahu gitu. Jadi kita Sama tentang undang-undang itu Kita tahu Tidak harus nanya kepada ahli hukum gitu. Kita sudah tahu sendiri Karena hukumnya ada dalam Al-Quran Ada ya Surah ke-87 Sudah bertemu Al-A'laq Sabihas ya, Sabihas para bikal Allah ayat ke enam dan ke tujuh apa katanya di sini? A'udzillahi mina shobanirajim, semuakariku fa'na tanfa, illa ma'ash Allahu, inna hu ya'lu ma jahra ma yakhfa. Betul ya? terjemahnya ayat 6 dan 7 kami akan membacakan Al-Quran Kepadamu Muhammad Maka kamu tidak akan lupa Tuh dijaga oleh Allah ya. Jadi orang yang perlu menghafal Quran Baca Quran insya Allah akan dijaga ingatannya. Kecuali kalau Allah menghendaki Sesungguhnya dia mengetahui Yang terang dan yang tersembunyi Itu dulu ya Yang mau baca yuk silahkan ya Jadi uh, Indeks Quran ini membuat kita Jadi pintar kadang-kadang memang jemu ya kemarin juga ada ibu jemu pakarit tafsir betul tapi ibu itu juga memahami ya memang seperti itu hanya formatnya kita jadi hari senin sama selasa kita belajar indeks Quran Rabu dan Kamisnya tafsir masih Surah Yasin hari Jumatnya tanya jawab ya untuk tanya jawab bisa pakai SMS bisa pakai surat mungkinnya harus surat ya tapi kalau langsung nggak saya saya harus biarkan ini di-reference dulu Agar jawabannya sesuai dengan uh, Hadis Qur'annya ya Ada landasannya, ada hujahnya Itu ada dasar hukumnya Kalau ingin berkirim surat silakan ke Radeka Imanis Di Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 286 Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 20, 286A ya. Radeka Imanis Boleh juga ke kantornya di radio kayak manis jalan pisangan baru nomor 14 belas silahkan ya ah long long juga boleh fakenya itu delapan lima sembilan puluh empat tujuh delapan tiga delapan lima ya itu lupa hari kok di tempat saya susah Ada kayak manis ya mohon maaf ini ya ini hmm, karena mengalami kerusakan yang besar mereka di Pekalongan Jawa Tengah Sampai ke Pekalongan Tak tahu ini Pak Ari Yang teman-teman tak lihat ya Dilihat di sebelah sana nanti Baik <coughs> Yang ingin baca kami berikan kesempatan Di 0812 8287881 ya 0812 8287881 7881 oh. Sekarang mau kritik islam ke situ silakan. Mau baca sekarang boleh ya. Sahihah e, Sahihah ini surah ke 827. Saya baca dulu nanti ibu yang ibu dan bapa yang mau masuk silakan ya. Takombal <tuh cantik> okay, Allahumma wa minal takombal ya kiri. Kira dia masih setengah. Ya dah. Saya kasih kesempatan lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan baca siapa ini? Eh, Udin. Di mana Pak Udin? Di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Kalau mana sih di situ? Sini dari dari hal. Begitu Pak. Oh iya. Baik, silakan dibaca ya Sabih Se ya. Iya. Hmm, lah. Eh, A'udumillahi minash <tuh> Oh Umnya jangan kepanjangan satu alif. Alhamdulillah gitu. Jangan au, jangan satu alif aja. Alhamdulillahi mina syaitanir rajim. Aji. E. Alhamdulillahiminasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pasti pun dilatih lagi ya. Bismillahir gitu mismilir rahmanir rahim hmm. subihisma ya. rabbikal a'la kalau tadi bapak <kenele> nadanya itu mau berhenti kalau mau berhenti subihisma panjang tapi kalau mau nyambung jadi pendek dan behis merompikan Ya, mau berarti apa berisamu? Sub behis merompikan alal yangi kalaq fa zawa. Walladzi qadaroh had. Walladzi Jangan banyak kolkolanya, Pak. Kolkolah itu terjadi kalau hurufnya mati. Seseorang disebut almarhum almarhumah kalau dia sudah meninggal. Kopnya kan hidup itu mah biasa aja. Walauzi kau teropah Gitu pak, jangan dikolkolahkan ya. Okey. Bukan pak seperti itu pak. Iya tapi Bapak bacanya dikolkolahkan, paham tak bapa? Bukan dikolkolahkan, double yeah. iya bukan wallahi kada kada kada jangan likol biasa aja ya, wallahi qad biasa pastinya iya dong wallahi qad zara fada fada fada wallahi qad zara fada wallahi mar'a masya itu sudah bagus, tapi di lamnya sepati ditahan sedikit. Wallahi, wallahi, akhir almarah. Oh, jangan, jangan buru-buru ya lagi. Wallahi, akhir almarah. Eh. Fajaluhu oh, sa'an akwa. Itu kan panjang. Ada ada terbalik kan? Ya? Ada enggak? Doma ada. Iya, Pak. Bapak pakai cetakan timur tengah ya? Iya. Eh, ah, cetakan timur tengah itu hunya ada. Setelah domah di bawahnya ada ada koma kecil kan? Ada enggak pasti. Ada, ada oh, enggak, ini, pasti ada. Kalau enggak ada domah berarti coba kan. Oh, itu, Pak. Saya juga. Heeh. Mm -mm. Itu masih lafal salah, berarti salah di situ. Huknya, ya. huknya namanya Masyarakat Fira. Walaupun tidak ada yang domah terbalik, tetap itu Masyarakat Fira. Tahu bapak Masyarakat Fira? Itu Tadi. begitu, Pak. Nah, itu, Pak. Oh, baik -baik. nah di, di situ huknya ya. itu panjang. Gini, Pak, ya. Kenapa, Pak, kalau itu ada... Yang cetakan lain itu banyak kan? Kalau ini banyak ini ada... Ya, tapi benerin Buntari, aja, Pak. Ya, ya, itu... Pandanya, ya. itu benerin, dibetulin, ya. ya. haknya itu domahnya ya. terbalik. Jadi, ya, batu-nya begini, ya, Pak. iya. Faja'alahu... Hunya panjang satu alif. Itu namanya mahasiswa kosiroh. Faja'alahu gusa'an ahwa... Ya, Pak. Ya. Faja'alahu... Faja'alahu gusa'an ahwa... Terima kasih. Banyak belajar lagi, Pak, ya. Iya. ya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, kalaupun tidak ada tanda, kalau kita sudah, sudah belajar, setiap ada hadomir pasti ada yang berdirinya. Kalau dia domahnya tidak berdiri atau patahnya tidak berdiri atau kasrohnya tidak berdiri, itu kalau cetakan jemur tengah, fathah. Setelah fathah ada, ada iak kecil, domah. Setelah domah itu ada koma terbalik. Ada koma, oh, nggak koma mengapa terbalik ya? Koma memang domah terbalik kan? Koma Indonesia kan gitu, koma ya, angka 9 terbalik. Atau Fathah, setelah Fathah ada alif Pasti ada. Kalau enggak ada, berarti dia salah cetak. Atau memang dianggap kita sudah paham. Karena setiap Hadomir itu pasti Masila Qosiroh. Kecuali sebelumnya ada huruf mati dan sesudahnya huruf mati. Masila Qosirohnya tidak jadi Masila Qosiroh. Assalamualaikum. <tuh> hmm. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Adham di Pulau Empang, Bogor. Oh hmm, di Bogor. Baik, silakan. Radio Kayu Manis ke Bogor cukup bagus tak? Uh, untuk hari ini cukup bagus Pak Ari. Pada hmm, pakai yang kecil ni ya? Baik. Pak Ari silakan bangga. Uh, diteruskan ya Pak ya. Ayat yang ke delapannya. Kalau hmm, koreo. <tuh> uh, ya. Ayat yang uh. keenam ya. Ya ya. Sambil ya. Pak hmm, Ari. Silakan. Baik. <tuh> bagus. Tapi diaanya gitu Pak. A'u Alif dan Ain. A'u gitu. Iya, kemarin kurang terbuka, Bapak ya. Iya, di Ain itu Kak, di Ain ya. A'u Bapak sudah kenal huruf, tapi bacanya enggak gerenjang ya kalau orang suaranya. Iya, Bapak saya mau diterusin ke. Ya, diterusin. jangan ngerenjang ya. Kalau kerjanya kan begini, nanang <Sing> yang kau lakukan, tanpa riuk kau falatansah. Cuba pak. Tanpa riuk Allah. Innu <Sing> ya Allah jua maya kubah. Di Royal Penleg. Inna hu, innahu innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa wa nu yusinn kari yusra fa inna sa'atil-karah fa agak, agak buru-buru fa Fadhakir inna fa'ati zikro Fadhakir, fadhakir, nyamper Fadhakir, ada tasjid kan di situ Fadhakir inna fa'ati zikro Fadhakir inna fa'ati zikro Wa, wa, wa, wa, ya tejan Wa ya tejan Nabuhal asqo Sinnya besar Sin titik Wa ya tejan Nabuhal asqo Wa ya tejan Nabuhal asqo Alladhi Yasklan Maralkubo Terima kasih bapa. Ia. Ia. Uh, saya terus terang ya uh, ikut ikutan di mana mana. Uhum. Saya ingin sekali uh, ikut di sini ini kenapa ingin disalah salahin. <laughs> <Ia>. <laughs> jadi tempat-tempat lain itu saya tu lancar lancar aja gitu. Ia, ya Jadi betul. saya tu senang kalau disalah salahin ya. Ia, Alhamdulillah. Ya. Terima kasih tari ya. Ia, Assalamualaikum jadi... warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi has ya Jadi kalau ya, Pak A Pak Ibrahim Karim. Marem bagus kalau orang yang salah disalahin. Iya bapak kalau enggak kan yang dengerinnya dosa semua. Jadi kalau nyalahin itu nunggu selesai, lupa gitu ya. Itu itu sudah pengalaman. Jadi kalau ada yang salah langsung ditembak. Nah, tapi kalau memang susah ya sudah dikasih kesempatan. Alhamdulillah lah ya. Nah, saya juga bukan yang terbaik lagi belajar sama-sama baca Quran itu aduh perlu waktu gitu ya. Makanya kalau ada orang dua, dua jam bisa baca Quran mah bohong gitu. Tapi itu motivasi untuk belajar bolehlah ya. Semuanya harus eh, belajar dulu. <tuh> Ada seiring waktu. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Radi Kayumanis. Betul. Uh, mau ikut baca itu nah, bisa saja. Ya. Oh silahkan nenggak. Siapa ini? Dari Heru. Pak Heru ya. radionya dimatiin aja di sana ya. Di, nah. Berapa dari telepon aja? Baik, ayat berikutnya ke empat belas ya Sudah semua? Baik, baik. baik selamat A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Summa la yamutu fihaa wa la yahyaa Baik, sahaja ada dia ya? Bagaimana? fiha hadada umaut umalayamutu fiha wala yahya Ini kalau Bapak baca begitu hanya sama, hanya beda yang pertama gini. Bapak radionya dikasih lima telinga dengar di telepon ya. Baik, Pak. Umalayamutu fiha fiha wala yahya Mala yamu tu fi Nanti dilatih dadanya ya, terus ini. Qodr Allahumma, Qodr Allahumma, <Sessimus> hanya kenelek, hanya kenelek. Qodr Allahumma ta'zakka, Qodr Allahumma ta'zakka. Mangai jadi ifa. Qodr Allahumma ta'zakka af lahamantazatka wa zaqaras ma rabbini wa zaqaras ma jangan fasallah ya fasala jangan fasallah fasalla la di rem nah masih ada ha fasallah bukan fasolah, fasolah, musallah, bukan musallah ya, musallah. Kita kan musallah ya, itu ya sekat salah kaprah. Balto siru, balto siru nahl hayar as-sunnah, wal akhirah tuh. Wal akhirah, wal akhirah, wal akhirah tuh wa abaqah. Tuh, oh, bapamu wa'abukoh Sudah sadar ya Jangan ada hanya Wa'abukoh Wa'abukoh Koko Nah, begitu Inna Inna haza -suh. Lapis Suhupir Inna haza Lapis Inna haza Lahafis Bukan, bukan ha itu mafak Inna haza Lapis Suhupir Inna Zalafis Sufil Ula. Terus? Sufi. Sufi Ibrahim bawa Musa. Alhamdulillah bapa sudah kenal huruf, tinggal memperbaiki dikit-dikit ya. Terima kasih bapa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah pagi ini. Besok kita teruskan tafsir Yasin ya. Surah Yasin, Tafsir setiap hari Rabu dan Kamis, Tafsir Yasin. E, yasin selesai, nanti Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabalak, dan surah-surah yang lainnya. Kemudian Jumat, tanggung jawab. Jadi mau lewat SMS boleh, lewat surat boleh, lewat fact boleh. Atau datang langsung juga boleh. Hari Jumat juga kita ada pengajian di Depok ya. Sabtu di Taklim, Ahad juga di Taklim. E, untuk Tajwid profesional, hari Sabtu dan Minggu ya, kita punya komputer. Nah, mohon maaf untuk ibu dan bapak yang kemarin datang ingin komputernya dimasukin di data-data kami, boleh. Tapi ta, komputernya harus diinstal dulu. <tuh> dan e, font Arabnya ya, semua komputer bisa. Kecuali untuk e, komputernya, untuk program bisa bisa menerima apa yang saya sampaikan ini kan. Ada gambarnya itu, bisa ngopi api ya, yang harus, harus MPEG. Itu harus pakai program komputasinya. Nah, program ini bisa diterima hanya oleh XP aja. Yang lainnya belum belum bisa. Ya. Jadi silakanlah diinstal terlebih dahulu. Vista, lah bisa. Vista itu sudah saya coba berulang-ulang gagal. Karena aplikasinya bertentangan. Ada saran, <coughs> ada kritik, silakan ke 0812, 828, 7881.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 Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke Kantor Radio Kayumanis pada hari dan jam kerja, Jalan Pisangan Baru Timur Nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 85049028 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. Sambutan Joko Radio Kayumanis Jakarta. di bulan April. Telah Wabarakatuh Alhamdulillah di hari Selasa pagi udara ini sudah mulai normal bagus suasana bagus mudah mudahan semuanya bagus dan untuk anda yang berulang tahun kami ucapkan selamat berbahagia di hari ulang tahun anda di hari yarah anda di hari jadi anda mudah mudahan anda yang berulang tahun bagi ini atau hari ini dalam kewujudan sehat walafiat tak kurang satu apapun semoga panjang umur makmur rezeki ya dan kepada para pendengar sebelum kami buka telefon kami putarkan sebuah lagu dulu untuk uh, sebagai warming up menghangatkan suasana pagi okey Aku masih punya kesempatan kedua Pasti akan ku hapuskan lukamu Menjagamu, memberimu segala cinta in my Di 859-04785 Atau lewat uh, Pesan singkat Di 021-937-60265 Dengan cara ketik Nama Anda Spasi Alamat Spasi Dan ucapan untuk siapa Ya Gitu Telepon sudah masuk sekarang Halo selamat pagi Radio Kayu Manis pagi. Ia ya, dari siapa nih, Mbak Bu? Dari Retno di kalendar. Retno di kalendar ya? Yang ulang tahun siapa Ret? Tante Dewi. Tante Dewi. Iya. Iya. Iya. Iya. Apa nyalas? Semoga panjang umur. Hmm. Saat selalu. Timurakan hmm. rezekinya. Iya. Terus yang kabar, nggak ada pun anaknya. Hmm. Udah deh, kita aja. Itu aja. Iya. Itu lagunya. Apa lagunya? Rosa, sakit cinta. Rosa? Takdir cinta. Takdir cinta. Iya. Nah putar ya. ya. Makasih ya. Yo sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Di 85904785. Hmm, ya masuk sekarang. Selamat pagi Radio Kaimanis di sini. Halo. Ya halo selamat pagi Radio Kaimanis. Ya Pak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Romawi nih. Oh Inji Pundi kabaripun saya Alhamdulillah Iya Sehat tanpa. Sehat Alhamdulillah Bang Tan, Ubat Sehat Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Iya Yang ulang tahun siapa Bu? Ingkeng ulang tahun menikah Ibu Hajar Pringgo Bang Ibu Hajar Pringgo Iya ingat Pak Tan Inji, ingat Ingkeng Kaping Ingkeng Kaping Tasik Timur kok Eh? Bitung dosenem Bitung dosenem ya Iya yeah, Iya yeah. Untuk baca peringgol nih Ibu Mami sekeluarga mengatorkan selamat ulang tahun mm. Yang ke-76 mm. Semoga panjang umur, mm -mm. Sehat walafiat Banyak rezekinya yang berkah bermanfaat mm. Mudah-mudahan makin cantik Bang kan? Mudah-mudahan Amin dan pasti itu Pasti itu Iya Pasti itu Bukan mudah-mudahan itu ya. Bukan no. mudah-mudahan Benar pasti Makin cantik dan semoga juga Allah subhanahuwataala selalu memberikan ridho dan lindungannya, bangtan. Hmm, amin. Bukanlah, bangtan. Masih ingat sama bangtan? Alhamdulillah, dan masih ingat ingat. Salam untuk bangtan. Alaihissalam, terima, terima kasih dan tetap sehat, wassalamualaikum ya. warahmatullahi Salam balik untuk beliau ya. Yeah. Hmm. Terus yang kemarin, bangtan, cucunya bu Yuyum. Siapa tu? Randy yang pertama, ulang tahun yang ke 1 ya. Ke Randy. Ya. Cucu yang pertama. Cucu pertama, ulang tahun yang pertama yang pertama oh, kali ya. Ia ya, jam itu baru punya cucu satu rendy ini. Eh sudah punya cucu lagi, bukan bukan baru. Oh iya. <laughs> ya untuk rendy, bu mami juga ucapkan selamat ulang tahun sayang. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dianyakan rezekinya yang bermanfaat juga, hmm. e, menjadi anak yang soleh, berguna bagi musabbangsa dan agama, berbakti kepada ketua orang tua dan Eyang ya. ayang kakong putrinya. Terutama yang putrinya itu yang momong. Iya, iya itu. Uh, uh. Hmm. Yang di depan siapa, Bang Dan? Andi Pranasta. Mas Andi ya? ya. Mas Andi tolong lagunya untuk persembahkan untuk baca baringan hmm. nih. Alhamdulillah Kang Dan. Hmm. Sugeng ayai tugas kalian Mas Andi. Matur nuwun. Sami sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, pesan singkat ya. Uh, selamat pagi Om, ini Rina Mau mengucapkan selamat ulang tahun uh, Buat keponakanku, Aprilian Shah Saputra yang kedua tahun Dorodan, Dorotan 6 Semoga panjang umur sehat selalu Menjadi anak yang seleh uh, Dan tambah uh, pandai uh, Jangan gigitin orang Ya, berbakti kepada kedua orang tua Request matahari ku dari Agnes Monika Mengucapkan terima kasih, selamat tugas, sampai tundas Terima kasih kembali, kita nikmati lagu Nunu ya dari Rosa ya